Hola a todos e todas dende de o Paseo do Burgo nun novo quilómetros Gratis Aquí Juan Ortiz, Jordel, como sempre Ou como a casi todas as semanas, en realidade Un Benres 27 de Decembro A piques xa de rematar o ano E como estamos a piques de rematar o ano Vou facer unha especie de repaso a todos aqueles retos Dos que vos falei a principios de ano Non exactamente en xaneiro, eu, igual xa foi en febreiro ou por aí, porque non me den moita presa nestos dos retos. Sabedes que eu máis que obxectivos prefiro falar de retos, porque os retos, como comentaba naquele episodio, os podes retomar. Non se impiden eh, fallar, non se impiden ter que baixar a cabeza, e decir outra vez será, porque esa outra vez chega moi cedo. Cando menos, no meu caso, porque non sei se vos recordaredes que eu plantexábame retos diarios, semanais, cuatrimestrais. Que vos vou comentar agora, máis ou menos, como foi a cousa. E o primeiro dese tipo de retos realmente si que era un reto anual. Foron retos superados. O primeiro deles, os recordades, foi o de chegar a ter un índice de masa corporal Que me permitise ter un sobrepeso leve decir, Un sobrepeso tipo 1 E como vos comentaba Hai pouco, realmente non me lembro Se foi nun kilómetro de balde ou 1 kilómetro gratis Se está conseguido Así que, reto superado E o seguinte era O de gañar a Liga Endomondo Esa liga na que competimos Podcasters eh, Xente que escoita podcast Xente relacionada co podcasting Que se quere unir a través de Endomondo E no meu caso participaba na de camiñar, na de ver cantos quilómetros era quen de facer, eh, moi contento porque a estou a piques de rematar o ano, supoño que ainda teño uns cantos días, estou moi preto, moi preto, moi preto dos 3.500 kilómetros. Nun momento dado pensei que si a cadar dun xeito sin xelo, pero nesto que empezaron as visitas continuas a Madrid, eh, cada vez que vou para ali Ainda que camiño algún dos días, hai outros nos que prácticamente non podo camiñar ou o único que podo camiñar son os tramos que me levan a todo autobús de ida e de volta, moi pouquinhos kilómetros, entón a cousa complicouse. Aínda así, espero ser capaz de acadalos raspando as últimas horas do ano para chegar a eses 3.500, pero o problema é que está Eva de vacacións E cando está Eva, pois resulta moitísimo máis complicado plantexarme camiñatas máis longas do que poden ser os 10 km habituais. En todo caso, quedo o primeiro. Para mí non era tan importante gañar a liga como si estar por riba do grupiño non? Que máis ou menos camiñan ao teu ritmo ou, ou a cantidad de quilómetros que máis ou menos ti faz. Debo recoñecer que neste caso foi un pouco, claro, o meu un pouco especial, camiño por prescripción médica, ainda que agora tamén camiño, como non, tamén un pouco por placer. Entón, quedei un pouco en solitario. ese punto de vista, igual pode ser máis divertido estar pelexando día a día con outras persoas. Eso era o que eu me proponía, gañar no tramo de xente tal, bueno, no tramo de xente, o final só quedai eu alí arriba, e bueno, pois gañei de todos os xeitos, moitísimas felicidades, tamén a, a unha rapaza que agora mesmo non me lembro non seu nome, pero que tamén fixou unha chea increíble de quilómetros. Coloma Reu, se chama. É prácticamente 2.500 kilómetros que acadou neste 2019. E por suposto tamén a Asturmón, que encima creo que é eh, ouvinte deste podcast. Felicidades Asturmón, que aparte de Asturmón, aparte de camiñar, casi chegou aos 2000 kilómetros, creo recordar. Tamén corre. As, as estadísticas que ten correndo non, non a sei porque, claro, como non compito nesa especialidade, non puiden ver en, como foi a cousa nesa categoría. Imos é coos retos diarios. Como retos diarios, me acollía directamente aos retos que plantexaba a aplicación de exercicio do iPhone ¿no? ou, ou do Apple Watch. Neste caso, as calorías eran facer 800 calorías. Bueno, as calorías sí que era algo que me puxen eu mesmo. Facer 800 calorías activas ao día, eh, que queredes que vos diga? <ríe> Aquí diría que neste reto, pois saquei unha especie de aprobado raspado porque aída que sí que a grandísima maioría de días cheguei ás ito800 houbo outro montón de días nos que non funquen Bueno moitas veces tamén é certo que porque se un está enfermo se un ten un resfriado por exemplo e pasa 4 ou cinco días casi casi como me pasa a min metido na cama pois é imposible pero tamén agora que estou indo a Madrid ás veces penso bueno pois Ainda que sei noite, poderías sair e intentar recuperar esas calorías, pero que seis son días moi longos. Eu tampouco estou acostumbrado xa neste momento a ir a clase, supóneme un esforzo grande, ter que estar concentrado de forma tan intensa, non as horas nas que estamos en clase, que cando un sai dali, pois... Ainda que tamén isto de camiñar sirve para despesarse, convírtese tamén esa concentración nunha especie de cansancio físico eh, sinceramente, pois mirade, non, non, non dou para máis por eso, aprobado raspado encantou o exercicio, bueno, o exercicio sí que o conseguín, porque digamos aquí, en vez de un aprobado raspado poñeríame un bien ou entre bien e notable e por último, o dos pasos que é facer 10.000 pasos diarios eso tamén Incluso veces, moitos deses días que non funquen de, de chegar aos 800 calorías activas, si que fixen pasos. Así que, bueno, en, no dos pasos, pues digamos que un notable. Retos semanais. O reto semanais que me propuxen era medir a tensión todas as semanas, cando menos unha vez. É dende que merquei o trebello que utilizo agora para medir a tensión, o tensión metro que teño, si que, si que o cumplín. Empecé máis que medindo semanalmente a tensión facendo a diario e agora mesmo así que eu estou facendo ou unha vez a semana ou igual dúas veces no mellor dos casos, tres veces así que, máis, tamén, aprobado e punto Retos mensuais Os retos mensuais eran o primeiro deles era adelgazar un kilo ao mes Este reto empezou moi ben <ríe> un eso, adelgazando incluso máis dun kilo ao mes O que pasa é que aí houbo un especie de montaña rusa, no que o gráfico deste reto Houve bastantes meses, nos que non adelgazaba Sino que incluso en nalgún deles engordei Outros mantiveme, bueno, foi un, un pouco unha cousa así So que ao final, como decía antes, o resultado é favorable Así que de media sí que adelgacei un kilo e máis de un kilo Outro, os retos que me plantexaba a aplicación de exercicio de Apple Eran retos así como moi randoms Xa daquela, cando me propusen o reto, non lle fixe moito caso de partida, porque me parecían que algún deles eran un pouco, non vou dicir estúpidos, pero sí que as veces eran prácticamente imposibles de conseguir e outras veces eran super, super, super, super, super doados. Entón, bastantes meses sí que os conseguín, pero chegou un momento, a partir de agosto ou setembro, en que xa dixen, mira, é que me dá o mesmo. E realmente agora mesmo non sei se que era calé, o reto que tiña para decembro e non sei se o podería acadar ou non, e que realmente é que non sei, é vale, o reto, así que, neste caso, suspenso. Outro, facer unha camiñata como mínimo de 15 kilómetros ao mes. Aquí unha matrícula de honra, se me permitides, porque, cando empecé a camiñar así deste xeito, propuxenme facer unha media de 9 kilómetros diarios. Eses 9 kilómetros, se hai moito tempo, non vou decir que chegue a 10 kilómetros diarios, porque facer 10 km ao día serían 3650 km, porque son 365 días, pero tendo en conta os días que estiven enfermo ao longo do ano, prácticamente a media é de 10 km. E facer 15 km, camiñatas de 15 km, fixenas incluso varias veces ao mes moitos meses. É máis, a veces facer 17, 18... Así que, na matrícula de honra É facer, outro reto era facer 230 kilómetros ao mes Cosa que tamén está máis que superada Tamén matrícula de honra, se me permitid <risa> Houbo varios meses de 300 e pico kilómetros Así que, moi ben E por último, último reto, era un reto cuatrimestral Que era facer unha camiñata de 21 kilómetros No primeiro cuatrimestre fixen esa carreira, esa camiñata de 21 kilómetros. No segundo cuatrimestre tamén cumplido, de feito, foron 25, os kilómetros que camiñei daquela. E faltan moi poucos días para poder cumplir no tercer cuatrimestre do ano, non? este reto. E penso que non o vou poder facer, porque estaba de vacacións, como vos decía antes, entón... Unha camiñata deste de tipo, como mínimo, son 4 horas. Estamos nunhas datas complicadas, non quero... Teño que aproveitar que esta está de vacacións todos os ratos que teña para estar con ela. Aparte, tamén pues, temos que facer de, de, de reis magos, de eh, reiñas magas, porque aínda nos quedan cousiñas por mercar. Eu que sei, igual... Igual ao día 31, se o tempo acompaña, Por exemplo, esta última semana sí que fixo moi bo, así que se o día 31 o tempo acompaña e síntome con forzas, pois igual intento. Quen sabe, igual sí, igual non. Seguro que si se fago este reto, sí que poderei chegar aos 3500 km que é o que realmente me apetece. Calea a vosa aposta. Serei que en ese día 31 de facer eses 21 km, esa media maratón ou non. A solución En Twitter casi seguro. E así foi o ano. Foi un ano moi bo neste sentido. Sobre todo porque como vos comentaba semana pasada creo que foi no kilómetros ratis en todo o que ten que ver coa saúde moi ben. Eso é o máis importante. Camiño por prescripción médica. Entón, unha vez que os médicos me dan o visto bo xa é un ano sobresaínte para min. Espero que para vuestamente nascido Un ano igual de satisfactorio e igual de pleno, senón neste aspecto, sin os aspectos que máis vos importen ao día de hoxe. Que teñades un 2020 tan bo como foi para min este 2019. Moitísimas grazas por acompañarme durante todo este ano, escoitándome ben en galego, ben en castelán, ben neste, quilómetros de balde, ben no quilómetros gratis e mellor ainda se o facedes nas dúas linguas, pretendo seguir durante o 2020 tamén grabando pretendo que me acompañedes e que vos animedes a camiñar veña, deixámolo por aquí xa a próxima vez que grave será no 2020 unha aperta enorme para todos e todas e ata o fin de semana que ven, chao, chao